Eta zu dantzan, zure potatako iluzeekin Norbait egit... diagur Javier Muguruza Gabon Ezo berdien, ba taksirik ez izena du zure azken diskoak Aitarekin bidaian antzerki obran ere batera eta bestera zabiltzan Lanpetu xamar azkena honetan ez? Ba bai, egia esaten badizut musika munduan Ari gara somatzen pixkat krisi famatu hori mm -hmm. Eta antzerkiarekin fuerte gabiltza, bai? Gara herri-zerri emanaldi asko ematen, bai. Mm -hmm. Zure liburu baten izenburua erabilita, Javier. Ba, gaur guztatuko litze guke ezagutzea, ba... Euskaraz ikasten hasi zineneko zure bizitzaren pusкета hori. Gogoan duzu pusкета hura? Bueno, e, pasarte batzuk bai, pentsat eta inpresio orokor bat ere bai. E, gogoan dut e, oso gogor ekiniola, oso fuerte hasi nintzela, eh, 5 orduko ikastaro batean eta hola aritu nitzen. Bi kurso edo hola egin dituen, oso fuerte. Usteu gaine sistema ona dela, ola gogor hastea. Eta hori irungo udal euskaltegian, izan zen, eta handikan joan nintzen gero aekara, eta ekako euskaltegian beste irula urtez edo harituko hori nintzen, gutxi gora bera, eh? Eta inoiz pentsatu duzu euskara ikasten ari den norbait eredu bat izan zaitezkela? E, nuken, nahi. Eredu itzak bildurra, bueno bildurra edo ez dakit. Etza gustatzen, eh... Baina, bueno, nire aleginak balio badu edo balio balioa dezake, ba beste batzuk ere animatzeko eta ikusteko posible dela, eta bar eta barretabar, ba, ondo etorri izan da dile, ezta. Uh -huh. Ikazle eta irakazle, izan zara, non, non izan dituzu problema gehiago? Ikazle bezala, ale irakazle bezala? Ikazle bezala izan dituen la gora bera batzuk e, momentu delikatu xamarrak ere izan dituen uzteotze hasieran ez dela oso errexa edo ez dela errexa egiten erda alburuarentzat euskera badikisu sintaxia ta egiturata nahiko desberdina mm -hmm. da ta momentu batzuetan sintasun e, puntutxo bat ere sentitu nuen ez Geo aurrera egin eta, bueno, joan intzen, animatzen, gero guztiz desberdina da esperintzia, ez? Horre ikusi eta bizi egiten dituzu ikasleen arazoak eta identifikatuta ere sentitzen zara, baina ja beste puntu batetik ikus, ikusita, ez da? Mm -hmm.